Ingat Rasulullah maka diam-diam anak-anak kita tidak pakai baju yang mulia, mulia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita ada. Kemudian membuat perubahan yang halus, jawabnya Rasulullah halus jangan kita orang. Kita tidak ingin ada orang pulang dari rumahnya, pulang dari masjid sini ke rumahnya lalu marah-marah pada dunia. Itu lama itu pengajian itu orang menunggu peluru, modal untuk mereka, tidak usah seperti itu. Yang halus. Kita tidak ingin bahasanya orang-orang itu patuh dengan kita karena kekerasan kita. Kita ingin bahasanya orang-orang itu -orang patuh pada syariat Nabi Muhammad karena hatinya yang terpanggil. hatinya yang sadar. Selanjutnya saya ceritakan tentang solat berjamaah. Di suatu negeri itu ada wajibnya solat berjamaah. Semua laki-laki harus berdiri dan solat berjamaah. Kalau ada yang tidak, maka akan dihubung. Jadi kalau sudah dengar azan itu, di sekitar masjid kota itu, sempurna. di sekitar masjid itu tidak ada orang. Matilah pada pergi ke masjid semuanya. Kalau ketakuan lari tangguh, kejar masjid langsung ke masjid. Sehingga hebat, masjidnya penuh dengan orang-orang. Tapi soalnya orang aneh. Tidak pakai usul, tidak pakai niat. Yang penting tidak dipukul, kurisinya saja. Nah, karena apa? Pakai kekerasannya, bukan karena kesadarannya. Yang penting masuk masjid aman. Waalaikumsalam. Kadang-kadang sholat penting kurang rokaatnya. Yang penting masuk masjid karena sudah niat sholat. Kita pun begitu tidak ingin anak istri kita itu pakai rambut rapi karena ada suami ada bapak. Bapaknya mati balik lanjut lagi. Kita nggak pedih yang dipanggil hatinya kesadaran. Maka itu dengan akhlak yang menyuruh, secara menyuruh yang saluri, dan tidak. Bawa kepada keindahan, mengajak yang baik, mengajak tidak boleh dengan kesompongan. Tidak boleh kita mengajak dengan kesompongan. Tapi pulang mahal, umi, istrimu, anak-amu anak duduk semuanya, yang perempuan, buat kebutuhannya. Awas, tidak sampai kita sebarang masuk neraka, tapi, ah, Bapak ini, anak-anak, 4 kali begitu, 6 jam balik. Oh, mulang-mulang. Karena anaknya belum kenal pengajian, belum kenal Allah Biarkan, kita pun tidak terlalu banyak Masih-masih orangnya Mungkin di sini seperti ini, di tempat lain Kayak di Jakarta, masih-masih lagi Bahkan kemarin kita punya pengajian itu Sore itu pengajiannya, anak jalanan, subhanallah Jadi pengajian anak jalanan, orang yang tidak punya rumah Perempuan-perempuan yang tidak punya rumah Laki-laki yang tidak punya rumah Yang bandel, yang remanjo juga bisa Pengendianya di mana? Di bawah patung apa itu kurang-kurang Ada air mancur, sehingga suara kita Harus habis kerabat, bermantem Saingan dengan air mancur Air mancur yang serau negara ya. Berubahnya mereka senang, Berubahnya dengan dakwah yang indah Selama ini dicatik cuma di Allah-Allah Namanya orang-orang lihat. -orang, ya. Kamar mandi pun, kamar mandi umum Tidurnya pun Di mana-mana Sehingga ya, yang namanya Na'udhu Billah Kalau orang-orang berkaulan minah dan sebagainya Bagi mereka adalah sesuatu hal yang wajar Na'udhu Billah Maka kita memberi pengajian kepada mereka Dan Masya Allah sebetulnya mereka itu ada kesintuan untuk maik Dan sudah sekarang beragama semampungu saja Sekarang saya wajibkan satu tok Setiap ada pengajian masih hadir dulu ya terakhir kita jasolat belum mau sholat tapi itu yuk sholat di sini aja alasannya macam-macam ibu belum sholat ibu belum mandi jadi amalan ya enggak mau oh, gimana lagi tapi ingat setiap pengajian harus jaga setuju setuju nanti kan kita sholat okay. <laughs> ya jadi harap hati diajak sholat kagak kita pengajian enggak mau sholat di masjid kita pengen sholat gelar di situ berarti permasalahnya adalah ilmu belum ada kita sholat harus harus pakai sarung pakai ini pakai makanan kalau kita menyertakan hundur-hundur, solat itu gampang. Oh begitu ya? Nah, ya? Jadi gampang kan ya? Jangan sampai kita mengajak orang dengan menyiksa. Islam tidak menyiksa. Islam mengajak dengan pilih suami yang kurang solat. Bagaimana cara membawa istri yang kurang solat. Bagaimana cara membawanya tinggi dengan keindahan Sehingga istri kita beribadah karena Allah bukan karena suaminya sejam keras. Suami beribadah bukan karena takut kepada istri Tapi semata-mata takut kepada Allah Dan itu yang perlu dilakukan. Tidak tidak mengajar. Sebab banyak orang keras dengan anak-anaknya Harus balik protografi Harus begini Tapi tidak diberi kesuluhan Hastinya yang tidak diduluhkan Jadi sebetulnya anak-anak berjumlah Sampai mohon maaf Ada satu keluarga ustaz Keluarga kiai dan memang anak-anak di rumah itu Adalah pakai kerudung rapi semuanya dan dia dengan teman kita Rombongan Berbanyakan dia keluar-bulan Keluar dari gerbang parkir itu Sudah dilepaskan dan dia akan Tidak pakai kerudung, sudah kayak perempuan-perempuan yang lainnya Kenapa? Undang-undang yang dofir bukan dihati Maka kita, wakil kita menurut lain Hati dulu yang dibawa Nanti mikir sendiri Bagaimana saya pakai kerudung apa saya pakai kerudung ini berpikir Jangan sampai kita menjadi Orang-orang penasih, bohong Itu tidak banyak Orang-orang itu dia, ada orang Ya Rasulullah, saya itu punya hobi Mabuk, gimana ini Bagaimana Rasulullah? Jangan mabuk apa-apa sutrakan Oh, kamu hobi mabuk ya Ya sudah, kalau begitu Berdikilah kamu dengan saya Untuk tidak bohong Ya sudah, kalau itu saja Kamala Rasulullah ya tidak, tidak? bohong satu. Yang kedua, kamu sering-sering duduk dengan ibu di ya? Yang hadir di sini, ya? Ya, Ya Rasulullah. Akhirnya keluar. Mau mabuk sama Zina itu bingung. Saya tidak boleh bohong. Nanti kalau ditanya Rasulullah, bagaimana ini? Bikirkan. Iya, iya. Akhirnya, tinggalin ini, mabuk. Tapi datang ke tempatnya Rasulullah, dapat rohaniannya masih. Kesejukan hatinya telah disasakan. Akhirnya, setelah itu, mabuk, Ya Rasulullah, boleh sekarang, saya tidak ingin lagi, melakukan itu mabuk. Karena indah dia dahulu, bergaulan dulu, makanya sebagian orang ingin membawa anaknya baik. Bila sekolah dipaksa, sekolah di jadi orang paling badal, muri, rusak, sebagainya. Karena kalau ingin menghantarkan anaknya ke pesantren, janganlah berlakon pesantren jauh-jauh hari. Jajak cerita tentang pesantren, kemuliaan pesantren, orang-orang pesantren, diajak sering main bergaul pesantren. Nanti kalau sudah ada cinta, anak kita masuk dengan cinta. Sebab itu ini terbukti di antara ponakan-ponakan kita itu, masih kecil-kecil sudah kita mondo. Akan ingin segera nyusul, masih kecil, pokoknya saya ingin mondo. Karena apa? Di kondisikan di rumah itu yang dibicarakan adalah kesantren. Masih kecil, ingin mondo, ini ingin mondo, ingin mondo. Jadi tidak ada yang terpaksa mondo itu. Karena apa? Dari awal-awal itu sudah dikondisikan. Terima kasih. Pakai kerutupan begitu, mudah-mudahan dia gilin saja. Masya Allah, nantinya, kalau memakai kerutunya, ini Hans Solehah, disayang Rasulullah, disisa Rasulullah, ini terus dibangun hatinya. Sehingga anak itu bangga. Bisa mulai gede, bangga dengan baju itu. Terus dikembangkan. Nanti jadi kumpul. Maka inilah pendidikan Rasulullah, pendidikan indah. Tidak ada pendidikan yang menyiksa Rasulullah. Bahkan ada lagi perempuan orang yang berkata, Masya Allah Karena begitu penting Benar-benar ya. Rangkana kepada Allah Naku ya Rasulullah Saya punya babi jina ya Rasulullah Dijawab oleh Rasulullah Kamu punya ibu? Punya ya Rasulullah Kamu punya kakak perempuan Atau adik perempuan? Punya ya Rasulullah Kamu punya anak perempuan? Punya ya Rasulullah Punya anak, punya ibu, punya saudara Sekarang coba kalau ada orang terzina dengan ibuku, gimana dia kira-kira? Oh, tak bunuh orang ibu, kurang saja. Kalau ada orang terzina dengan kakak perempuan, dengan. Ah, tak bunuh perempuan. Kalau anak perempuan yang sangat cantik dizinai oleh orang, bagaimana? Bahkan aku bunuh orang itu, ialah suatu waktu. Sama. Kalau kamu terzina dengan orang, sejati-jati perempuan itu, mungkin ibunya seseorang, Mungkin saudarinya suka orang. Mungkin anaknya separuh pergi, ibu anaknya akan marah, atau tua apa-apa bapaknya akan marah, atau saudaranya akan marah. Biar ya, dia dialog dengan akal, dah. Kan? Ya, Berpa akal seru, yang perbuatan yang kau itu juga anaknya orang bapaknya lebih marah? Ya, bapak. Saya ngerti itu, ya, Rasulullah Tapi saya susah dengar tuan, masih marah. Selalu berbicara dengan akal sudah paham. Akalnya nersih kalau itu tidak baik, tapi hawa nafsunya lebih kuat. Tapi susah saya meninggalkannya Rasulullah. Menuju ke bawah ilmu saja tidak. Orang banyak ilmunya melanggar, masih jangan ya. nersih. Itu tidak baik, tapi masih dilakukan. Kemudian oleh Rasulullah, di dipikirkan tangannya. Kemudian biasanya dipikirkan oleh Rasulullah. di Dilihat wajahnya Rasulullah dia baca Rasulullah kemudian tiba-tiba mengucapkan kalimat ya Rasulullah mulai sekarang aku tidak mau lagi berdsinan ya Rasulullah. Sulah menjelaskan rupanya untuk bertobat itu kadang-kadang perlu bantuan guru yang benar Tidak cukup semangat seorang murid. Murid tidak semangat, dunia pun hanya sadar Begitu juga gurunya berteman Orang yang tidak bersemangat juga betul, -betul. ini bertemu dua semangat. Orang yang ingin coba sampai tanya kepada Tunggu dan Tunggu yang melihat, Allah membantu? Nah, ini para Afonita Tunggu mengatakan, perlunya kita itu guru. Guru itu menjadikan mudah, kita membuat diri kita jadi baik, guru. Lihat, dengan guru pertama, bertemu dengan guru berubah adab kita, akhlak kita, anak, -anak. Wah buruk Dan segitu yang para Nabi sampai ulama-ulama Makanya kalau ingin betulin anak-anak kita, istri kita Mereka merasa bisa dengan diri kita? Tidak! Kita bawa Kita tanam kecintaan kepada ulama Kita sering bercerita tentang ulama orang-orang besar Nanti di kita berhadapan dengan ulama tersebut Anak kita bertemu ulama tersebut Yang ada di hatinya adalah kecintaan Makanya kita bertemu antara kemauan anak tersebut Istri kita tersebut atau suami kita dengan semua wajah guru mudah seperti saya. Jadi ini perlu yang orang berguru. Kalau ada orang belajar dengan hukum, bisa pinter, akan tapi petunjuk adalah paling mudah adalah dengan seorang guru. Ini istilahnya di dalam silimu tak omuh, Mursyid, seorang guru Mursyid. Makanya syaratnya seorang guru Mursyid harus dia Di samping mengalis, dia yang paling takut kepada Allah kalau guru Mursyid nancung-nancung dalam darah syarat-syarat yang memamat, itu bukan Mursyid, menyesam. Jadi guru mursyid dari kita, kita punya sangat tawaruh so. Akhlaknya mulia, ilmunya tinggi Itu adalah guru mursyid yang kita kita kepada Allah Subhanahu dan Tuhan Tidak ada jalan-jalan yang tidak ada Tidak ada belakang dari Muhammad Tidak ada, guru mursyid Jadi kita melihat, semuanya duduk dengannya Kita berubah lebih baik Duduk dengan seorang guru, lihat masalah Ngapain? Ngapain? Ngapain? Ngapain? Nggak enak, nggak enak, nggak enak, mulai-mulai nggak -mulai enak. Akhirnya jadi kebiasaan tidak maksiat, kemudian ada cahaya yang dihidang oleh Allah dari guru tersebut kepada saat murid. Tiba-tiba Masya meninggalkan maksiat sangat gampang, melakukan ibadah sangat bangsa-bangsa, dan alangkah enaknya kalau kita punya guru. Kita merasa punya guru yang nak diaktifkan kita Pindah sana pindah Hingga situ tinggal Murug satrek bangun Nanti enak kan, tidak usah kumpang-kumpang Tawa diizinkan, diizinkan, berhenti-berhenti Nyaman Kita ini diatur oleh kita Termasuk pengajian kita di sini pun kita dapat izin dari guru kita Diizinkan tidak Makanya untuk membaca yang itu adalah Pesunjuk dari beliau adalah istimewa cari yang Kita baca, untuk menunjuk beliau, suruh berhenti-berhenti Karena kita punya guru Guru itulah yang akan menghantarkan kita kepada kemuliaan. Guru yang membimbing kita. Maka kita bersetengah kepada guru dan guru sendiri ternyata kata guru kami atas Allah, bin Muhammad radun, awas jangan meremehkan murid. Karena ilmu yang guru kadangkala datang dari murid. Kerohmah kemuliaan guru datang dari murid. Malah amat keindahannya. Gurunya menghormati murid, muridnya menghormati guru, sama-sama menghormati itulah kesetujuan di dalam dakwah. Tidak ada guru merengkakan, jasa kuala batu, jahat ini, semua demikian apa. Tidak ada guru-guru itu. Kalau ada guru atau kia yang merengkakan, itu bukan kia ini lagi. Maka inilah akhlaknya Rasulullah tidak terjahat dengan cara seperti itu. Jadi kita membuat perubahan ya. Mumpung kita di afirma mau belanja baju. Belanja baju yang baik, istri kita ingatkan mama. Kalau belanja baju, salallahu baju yang disenangi oleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jadi kalau melihat baju ingat tiba, iman, dan, Ingat Rasulullah Kira-kira keluar bajunya di mana nanti Pasti ini Tapi kalau lagi milik ingat artis Yang begitu Bisa enggak capor artis yang putih Dia hanya hitam nah, Sudah begitu enggak selesai Karena yang pikir, siapa? Ya, Maka saja kalau ada banyak mampu dengan anak kita Ingat babiku Kalau mau beli banja, kalau mau belanja baju Ingat Rasulullah Ingat Nabi Muhammad SAW, ingat istirahat iman Zahra, insyaAllah akan muncul, akan hadir baju-baju yang tanah dikitai oleh Allah, dan dikitai oleh Rasulullah SAW. al kasih. Hadis dari Imam, kita melihat sesuai, caranya Imam Abdul Zakaria, Ayah Ya'bid Syarab Nawawi. Ulam Nawawi menyebutkan diram hadis yang keempat. dan 32. Nanti akan 32. Allahumma Rabbana Ta'ala da'a dawhu bihi wa bi 'ilmihi wa bi 'ilmihi. Dari riwayat Al-Anfar wa 'an Anas radhiyallahu 'anhu Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu semoga Allah meridainya beliau berkata, marra an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad melewati imra'atin Melalui seorang perempuan seperti insan lembab, insan koper yang nangis di kuburan. Ada seorang perempuan nangis di kuburan, nangis di kuburan. Kemudian apa-apa pun, kemudian nabi Muhammad berserikata, insyaAllah masbiri, takutlah kepada Allah dan bersabarlah. Nabi Muhammad berasyik takutlah kepada Allah dan bersabarlah, bersabarlah ini. Ya, Rasulullah melihat perempuan sejarah kubur Maka ulama pemalami dari ini menunjukkan perempuan sejarah kubur Tidak dilarang oleh Rasulullah Kalau memang dilarang tidak begitu nanti akan Eh, tak kubur Begitu Nabi Muhammad Tapi Nabi Muhammad berkata Jabarlah engkau wajib perempuan Kemudian perempuan itu wakawalat Dengar ucapan Nabi Muhammad Sabar dulu Wakawalat Maka perempuan itu menjawab Ilaika Nibat kita Yusir Nabi Muhammad Bagi nakar sebab Pakin nakar sebuah punya engkau Langsung Kalau tidak tersumpah Dibu tiba-tiba Kalau tidak tersumpah Dibu tiba-tiba Sudah mau di Diusir kita Yusir Nabi Muhammad Dan Nabi Muhammad Tidak marah Buala seorang itu Perempuan itu tidak tahu Kalau itu Nabi Muhammad Nabi Muhammad maklum Akhirnya Nabi Muhammad pergi Ya Bagilah lahu, bagilah lahu, kemudian dikatakan, diberitahu kepada orang tersebut Ada yang ngasih tahu sebuah yang mengurut kamu tadi, Rasulullah berkata Rasulullah, lepas tahu Rasulullah berkata nah, Nahun Nabi, Ada orang yang itu nabi, ini, Nahun Nabi, itu, loh, loh. itu tadi nabi lahu Perakat baban Nabi kemudian perempuan itu tergesa mendatangi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perakat kemudian mendatangi baban Nabi, istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Balas tidak ada bawabina, balas itu perempuan itu tidak menemukan bahwa bina menjaga pintunya Rasulullah tidak temukan orang di situ, tidak ada penjaga pintu Rasulullah. Maka kemudian perempuan itu berkata. Aku tidak tahu, mohon maaf, Ya Rasulullah. Aku tidak tahu kau, Ya Rasulullah. Maksudnya, Nabi Muhammad menjawab, Illa... Illa... Illa... Ya tahu, ialah tu, kesabaran itu waktu pertama kali tertimbang. Maksudnya gini, ia kurang berduna datang ke sini. Maksudnya sabar itu, hakikat sabar itu, Kedatangan musibah ini ternyata sudah menerima berita musibah pertama kali itulah kesabarannya, bukan yang kedua di saat sasar sasar terbuka, itu ada musibah. Hatinya lama, hatinya lama, diberlakukannya kafaran yang bersabar, mulai tadi berhenti. Jadi ini hakikat bersabar itu sesuatu seperti ulas. Jadi kalau ada orang mohon maaf kekurangan hartanya, ada orang maka kesabaran yang sesungguhnya adalah di ya saat itu. Nah, memang namun dah akan ada orang kata in sabarmu ya, ya. Ah, belum sabar tapi nah itu. Jadi sabar itu dalam timba-timba yang pertama itu sabar. Kata Nabi Muhammad, "Innamal sabru bisidmah al-ula," sesungguhnya sabar yang sesungguhnya itu adalah di saat mendengar perintah pertama. Itulah bukti apa dia bagaimana dia itu. Dan sabar itu sudah menjadi watak dan sifat Bukan menggantar saja Jadi kalau sudah watak dan sifatnya orang sabar Ketika musibah itu langsung Allah inna ilahi wa inna ilahi rajiun Aida atur tak musibah bukul Inna ilahi wa inna ilahi rajiun Semuanya milik Allah Yang akan kembali kepada Allah Allah mengambilnya itu dan Nah ini perempuan ini memidu Bakal Walaupun pada hari hadis itu ada khabar buku Muslim. Waktu khabar buku Muslim, menurut khabar Muslim, asyiknya ada sebiji leher menangis atas bayinya yang meninggal. Jadi ada seorang perempuan menangis karena bayi meninggal. Kemudian menangis di depan kuburnya. Nabi Muhammad kata, berbuk, sangat bu, sabar bu. Nah ini berbuk. Kalau orang sabar, agak-agak sabar karena mesti pertama terlihat dari wajah. Jadi hanya dia mungkin air mata menetes dia wajah tapi tidak mampu, mampu mampu tidak membuat pula dia orang sabar duit hilang <tuan> kena beremosi kena berangin pertanyanya enggak ada balik teman lagi diam-diam mati tiduri orang jadi perlu yang pertama itulah kesabaran. Dan kalau kita jumpa ketika terhadap orang, belum, wajib kesabaran belum. Jadi kita harus menjadikan kesabaran itu sudah menjadi karakter yang nempel dengan diri kita. Kalau ada musibah nanti kita boleh yang bersinar. Dalam hadis riwayat ini disebutkan dalam riwayat berikutnya: Wa ala ibraheem Robadil aibraheem Robad, ya wa anhu an-nar tuhulallah, dan tuhulallah tuhulallah, wa limasalam Yaqunullahu ta'ala Allah berfirman Ini hadis kubi Allah berfirman yang di adalah Mali abdi al-mu'mini Di dalam bagi sorak haqbaku yang mu'min indi dihadapanku Jazza'un fahala idaku abadku Jika aku takut syofiyahu nyawa katanya Min ahli sujah dari ahli dunia, Maka kemudian menyerahkan kepada Allah dengan keimanan, istighfar itu kepada Allah dengan iman mencari makna maksudnya. Sabar mencari makna. Ilmu jadnah melalui dia mendapatkan surga. Robbun alaikum. Jadi ini asalnya allah terberkati. Tidak ada satu orang yang kena musibah kemudian menyerahkan kepada Allah kecuali surga. Maknanya. Ambil kekasihnya. Orang tuanya yang dicintainya Anaknya yang dicintainya Suaminya yang dicintainya istrinya yang dicintainya Satunya di saat itu dia menasar hatinya Innalillah semuanya dari Allah Semoga dengan ini aku mendapatkan pahala Maka pahala saya adalah surga Makanya kalau ada orang meninggal Haram, niyaha Niya itu merupakan baju Yang terbuka Exempur kalau bahasa Jawa 500, tani-tani Kina ya sebab Kina yang bukan Islam, ya. yang sudah masuk Islam ya sama dengan kita Ada tradisi Kina itu, kalau ada orang mati itu adalah turun naik ya Kalau kita ikut naik, dapat 10 ribu kan Ada 10 ribu, Nih, Itu paroh Nangit-nangit yang dibuat-buat itu adalah paroh Jadi kalau ada orang ee, Mendapatkan musika Maka yang harus kita ajarkan bagaimana kita Jadi ini memang berat ya Berat Tapi begitu beratnya Tidak usahlah kita ketemu di uji oleh allahnya, Tapi kita bersiapkan untuk sabar Dari hal-hal yang lainnya Kita tidak perlu atas perbuatan Kita mati Orang tua kita mati Itu tahu kita ada Allah yang mengatur Tidak usah mikir macam-macam Agar -macam. tapi kita bersiapkan Di saat kita mendapatkan musibah Kita sudah siap Hati kita sudah selta Hati kita sudah siap Untuk uh, menyabarkan diri Bukan-bukan kami dulu nangis baru bisa kepada orang Maka itu belum Orang yang bersabar. Asy-Syukur ya. Yang sudah punya, punya anak diambil oleh Allah, ibunya meninggal, berduka suami masya Allah. Saya rasa semuanya menemui ini. Kita ini kalau tidak orang tua kita yang meninggal, kan anak kita yang meninggal ya. Semua orang meninggal ya. Bisa semuanya? Maka semuanya pasti menemui kehilangan. Semua pasti menemui kehilangan kehilangan bapak kehilangan bapak kehilangan ibu atau kehilangan anak kehilangan istri pasti kita merasa kehilangan nah kita berpiyakan kita, kita menerima kehilangan itu kita sabar kesabaran kita maka saat itulah balasan yang surga subhanahu wa taala tidak ada musibah menimpa seorang ke mukmin kecuali salah satu dari tiga yang pertama pengampunan dosa akan Allah tidak ingin menyiksa kita di akhirat maka ikatif musibah yang kedua Allah ingin mengangkat derajat. Yang ketiga karena Allah ingin membuat kepada kita tabungan amal. Kemudian yang ketiga hadis yang ketiga pasti kenal kita. An Naisah radhiyallahu anha dari sisi Aisyah Naisah radhiyallahu anha banteng asal. An Naisah alad Rasulullah. Sisi Aisyah itu bertanya kepada Rasulullah melataran An Nisaa'uni tentang satu mana perkara di namanya wabah kita itu Pak bencana menimpa apa namanya wabah itu Pak. Nah, di daerah itu ada menimbah wabah konco ke orang pada sakit pada mati. Ini penyakit ta'un satu penyakit yang diturunkan oleh Allah sehingga banyak nyawa yang terkurangi di situ. Khabaruna annahu kana 'adab. Lalu memberitahu Nabi Muhammad itu adalah siksa. Ya'athuhu Allah lan Allah kiriman adanya syau kepada Allah orang yang Allah kehendaki. Jadi kalau ada bencana ini bisa jadi siksa yang Allah kirim untuk orang yang Allah kehendaki. Tapi itu hanya orang-orang yang tidak punya iman itu yang menjadi siksa orang yang tidak aman. Fa <tuh> ja'alahu Allah dan Allah akan menjadikan tadi bencana tadi rahmatan bagi mukminin. Eh kan yang buat asli iman. Maka dari ahli iman, kalau ada bencana, sunapi kita itu seksa bagi orang yang tidak beriman. Kalau ahli iman bagaimana serahmat jasa yang dari Allah diangkat derajatnya mati syahid itu kembali Maka dari itu, dengan sampai keluar kalimat 4-4 ya. Sebab di televisi kita tengok-tengok, ini adalah seksa buat orang Aceh. Tuh, tuh, tuh. sekelas ke murga, sudah ada banyak yang bisa aku dan terbuyur air, mati makanya jangan semua sama orang nanti Jogja, Jogja itu maafi atau maafi sana iya, tempat maafi kita tahu tapi yang hasil iman kan ada maka dari itu, kalau ada orang yang musibah, tersibang kita tahu yang itu seksa bagi orang yang Allah kerenjaki tapi bukan untuk orang yang beriman kalau untuk orang beriman, itu kasih sayang dari Allah karena Allah ingin mengampuni dosanya karena Allah ingin mengangkat dan Kesabaran pahala yang besar Nanti di akhirat. Boleh jadi mengalami bencana lagi seorang hamba. Yang kau baca maklum ni, yang ketiba-mu tiba, kau jatuh bila kau dalam ketiba. Maksudnya, tidak ada satu orang pun yang tertipu bencana tersebut. Bayangkan tu kemudian dia tinggal di alam sini di negerinya, sopiran dengan penuh kesabaran. Mufassidan mengharap pangalah dari Allah. Yaklang dan yang yakini, Yaklang bukan kerja tahu. Yaklang yang yakini, Allahmu sesungguhnya lahir di tidak akan menimpa orang tersebut. Illa kecuali mazat yang telah Allah tentukan. La hutuntunya. Kalau tidak orang seperti itu, illa kana kecuali bagi orang tersebut la hutunnya mitlul adzilshani seperti pangalahnya orang yang mati. Roh di bawah dihadiri dilakukan oleh mukawir. Semasa ketika setiap islam bertanya tentang sebuah peristiwa yang menimpa seluruh kaum di Aceh, di di Flores, ini, dia bertanya bagaimana nanti maksudnya begitu kalau zaman sekarang. Sudah bagaimana yang harus Rasulullah menjawab, itu adalah siksa bagi orang yang Allah tidak menjaki. Siapa itu? Selain orang beriman, orang munafik, orang insiksa itu. Tapi itu rahmat bagi orang yang beriman. Karena Allah pengen menikirakan mereka masuk surga. Dan jika ada orang sakit. lalu bersabar di negeri ini tidak keluar, sabar. Maka ketahuilah, dia kemudian mati. Dia seperti matinya orang mati syahid dia dikatakan dalam hadisain fasaduu hazaa humma fii ashaabul furuh. Kebanyakan orang mati datang dari punca begitu adalah Orang yang berada di asas yang bukan di medan laga. Maka itulah sebabnya kenapa kita sujudan kepada orang yang telah meninggal. Jadi karena ada pertanyaan ini ceramah itu efek Bagaimana bertanya begitu? Mulai saja antara siksa, ujian. niqsa, hujian Itu adalah azab siksa bagi orang yang tidak beriman Tapi bagi orang adalah Rahmat Cuma kadang-kadang masalah keimanan Dalam sempurna kemarin Jika ada seorang yang tak berat Bersibah, dia mati Kita melihatnya kan? Kadang-kadang kalau kita melihat dengan mata iman Oh ke mana dia? Ya Allah mengandungi mati Eh itu, tidak itu lagi Biasanya keluarga lah Alanya letak tapi tertunggu yang dikumpulnya, jangan merasakan sakit Dia dapat dikumpulnya ke seperti orang mati syair Sampai ada orang itu begitu ingin, sampai ingin orang mati syair itu Kalau berperang mati, hidup ke nanti mati, hidupnya Inginnya seperti itu Kata begitu hebatnya, ya itu mati itu sederhana Tapi adik iman Orang mati dalam wadah ditabrak kereta api Tanah yang melihat orang kampung, anak-anak berkenaan orang tua, ayatnya bersayangkan nanti dapat kereta api. Padahal dia adalah orang yang lagi menjarak ke orang tuanya. Masih sanggih. Ya, dan kemahdian itu kalau kita lihat dengan iman, sederhana. Berdiri pelanggaran dan sebagainya. Termasuk tidak ada anak kecil meninggal. Memang kanyo anak kecil meninggal. Tapi hmm. ketahuilah. Ya, jika anak kecil meninggal Anak yang belum balik Itu meninggal Langsung surga Apa yang diberikan oleh ibunya Tidak ada apa-apa Lebih enak waktu seorang mati Itu lagi 5 Anaknya seorang muslim Anak kecil dia pun anaknya orang Cina, Anaknya orang Kabir Selagi belum balik Anaknya orang Yahudi Orang apa Selagi belum balik Maka ketahui lah Dia itu mati Kalau tidak ada kerana dia belum beratang Jadi dia sudah. Maka kalau ada kecil mati Sebetulnya Akhir kita itu kurang berarti Kenapa? Sebab dia itu lebih enak Terlalu mati Di mana dia akan menolong mana ikat Mana ikat memberi nikmat. Nah ini kan terus dipengokongkan Makna iman seperti ini Sehingga seorang mula Makanya Makanya di dalam imam Maka matanya berakhir Laki menikmati Sayangannya Bayi yang di nanti nanti. Lalu ibunya itu mau mengantarkan makanan. Makanan Arab itu ada kambing bulan yang baru dipanggang begitu, ditaruh di dalam. Waktu dibawa kepada Imam Muhammad al-Bagir, tidak nyuci terus begini. Imam Muhammad al-Bagir, di saat kambing mau dihidangkan, itu rupanya jatuh. Kambing berdeja atau lupa lagi. Kambing panas, langsung meninggal itu bayi jadi kan itu kita Imam Muhammad Al-Baqir murafuqiyah setelah merah ini rupanya sang budak budak orang Arab ada juga bawa ayat Al-Qur'an orang-orang pertama yang mendapatkan surga itu adalah ha al-sadimin qaidah yang menahan amarahnya langsung Imam Muhammad Al-Baqir yang yang yang tabar itu sampai dan ini di depan rupanya dilanjutkan ayat Al-Qur'an oleh Sang Buddha ini. Walabi na nimdan. Quran boleh itu yang memaafkan kepada manusia. Dan ketika melihat ibadah Sang Buddha, dia, "Kamu aku maafkan." itu apa? diteruskan ayatnya, "Wallahu yaqulul muqidin." Allah senang kepada orang yang berbuat baik. Kemudian Imam Muhammad al-Baqir melihat cara ini dan berkata, Kita berikan juga di kuaranya sudah meninggal itu langsung surga justru pada kakeknya Rasulullah atau lomah maka ini adalah keyimanannya. Makanya menjadikan orang bisa bersabar dengan dengan sungguh bersabar itu adalah di saat Orang itu ada ilmu. Tapi tidak semuanya memang ilmu teori kadang-kadang Subhanallah Bawa anak kesayangannya meninggal ya, ada saudara kita di di daerah Purwutana meninggal anaknya di Bogor. Setelah datang di tiba ya, saya bilang ngomong itu ni'mat ya. Itu ni'mat Allah Karena Allah memperlihatkan anakmu -anak. Ya kamu ingin ikulahkan jadi apa? Jadi ulama. Sekarang sudah sampai 9 bulamah nah, Meninggal waktu menentu ilmu, dulu Maksudnya istri Dia ya, baru ngomong Sekarang saya dengar itu ni'mat Tapi saya pasti berat Coba dikarnasi Tujuan kita ikulahkan anak kau jadi apa? Orang alhamdulillah. Sekarang ada jaminan tidak semacam ilmu? Ada jaminan pertama dia belum balik. Masih belum mendekati balik. Kemudian nanti waktu sakitnya dipercaya. Ini. ini adalah jaminan waktu dijarak Allah. Yang meninggal dijarak Allah. Rasulullah Fahimah. Kurang Yang kita tidak belum tentu. Tapi semoga oh, kita diberi musulullah Fahimah. Bisa baru ada berpikir-pikir. Maka ada pemahaman semacam itu. Jadi, ternyata orang kita berhambat itu dengan ilmu ya. Kalau ada orang meninggal, ibu kita meninggal, suami meninggal, anak meninggal, semuanya ini. Atau harta hilang dan sebagainya. Saya tahu lah. itu kalau bagi orang mukmin itu betul rahmat kalau di dari. Dan saya Insya Allah ini saja. Mereka ada hal-hal yang tidak diperhatikan. Kemudian hari ini ada. Insya Allah itu, itu kita pulang para bapak-bapak. Cuma diaturnya bagaimana? Apa-apa? atau sekolah dahulu sekolah dahulu ya sekarang nanti bagaimana kalau memang makan dahulu sebelum buka itu untuk ambil air buah semuanya setelah itu datang ke tempat ini berbuka sambil makan sehingga maghribnya tidak terlambat tetap waktu maghrib itu kalau berbuka dulu Asalkan bisa dicapai di Kubur tidak pulang ya nanti pulang duluan nanti kasihan yang makan nanti. Hah? Nanti bagaimana kalau harus makan dulu, Momen agak butuhnya dipercepat supaya nanti setelah makan tinggal Kubur saja melakukan sholat, jadi sholatnya tidak terpinggirkan. Karena waktu Maghrib itu pendek, ini saja dijawab. Ada pertanyaan ya, kan, jadi itu saja. dari bagian dalam seluruh dari maksudnya hak sama hak maka itu harus dibuang, tidak boleh ditelan kalau ditelan itu membatalkan puasa. karena kemarin masalah yang membatalkan puasa adalah menelan sesuatu ke dalam penggoroan, kalau menelan sudah tidak, karena sudah tempatnya di sini tapi yang asalnya dari atas kepala, atau dari dalam jangka, kemudian tidak kita keluarkan kalau ditelan lagi, itu batal jadi kalau sudah keluar, dikeluarkan sekalian Nanti ya. kalau ditelan lagi, tukat luarnya itu sudah lebih daripada makhluk yang haq sama haq Maka kalau sudah keluar dari situ, harus dikeluar Setelah itu tidak keluar pulsa, mohon maaf Ada sebagian bisa bergerak Jadi namanya jahat itu hak yang sangat kental, ke jadi dikeluar kita, Itu dipahamkan oleh Allah SWT Jadi yang bisa dikeluar, dikeluar Karena itu turun dari kata ke itu sudah harus dikeluar, karena pasti benda asing yang dimaafkan adalah orang nalang ludah yang sendiri Ya, kemarin disebutkan ya Kalau orang nalang ludah tidak batal kuasa Masa-masa kan ludah masih asli Belum bercampur dengan yang lain yang ludah Belum bercampur dengan promen Bercampur dengan yang lainnya yang batal Jadi kalau ludah asli Itu tidak membatal dengan kuasa Siapun keandainya ada orang yang mengumpulkan Ludah di dalam mulutnya Tidak dapat banyak hal di dalam Tetapi tidak batal kuasanya Karena jadi dalam berada di dalam mulutnya rasanya kan, ludahnya sendiri, ludah tetangga batal puasa. di samping ludahnya sendiri, ludahnya bersih, berusaha berbercampur dengan sesuatu, kemudian ludah itu masih berada di tempatnya. kalau tidak keluar dari tempatnya, membatalkan puasa. ludah yang diuap, diindah terpisah, kemudian diminum lagi adalah batal puasanya. tapi ingat ya, itu adalah ludah. tapi kalau sudah dahak lain, dahak itu kalau masih di dalam belum dikeluarkan, ya nggak ada masalah kita langsung dan kalau sudah keluar dari akuratnya hak, langsung kita buang. Kalau kita kembalikan batas, batas, kita... Ini ada pertanyaan. Saya menegur teman saya dan teman saya berbalik memarahi saya. Jadi apa yang harus saya lakukan? Kerana kan teman saya tersebut mentak bentak ibunya dengan perkataan, kontrol, tantaran ibunya membangunkan dia. Di saat dia tinggalkan dan menjelaskan. Masya Allah. Kalau Anda memingatkan orang Lalu orang itu marah kepada Anda Ya jangan begitu marah Tandanya orang hebat, tidak marah Tidak apa-apa, kita menjadi pahala Sebab kenapa Karena Anda juga tidak baik Mengingatkan kau marah Kalau dia tidak baik, jangan ikut-ikut Tidak baik, dong. Jadi prinsipnya, kalau kita mengingatkan Harus kita penuh dengan ya. Kalau kita mengingatkan orang, sabar Kadang-kadang malai inti, jadi begitu Oh ya sudah, tapi tetap tidak boleh putus asa. Sebab kalau orang berjahwa tidak putus asa Kalau berjahwa itu mudah putus asa Tidak bisa berhasil Jadi kalau anda ingin ke teman anda Sekarang dimarai Dia malam dan marah-marah Ingatkan lagi besok hari Ingat sama lagi besok hari Tunjukkan bahagian anda mengingatkan Bukan karena beginisan Jumlah teman anda Anda mengingatkan Teman-teman kita bukan karena kita ingin bismillah jadi teman kita kita ingin mendapatkan pahala dari Allah. Coba kalau anda ingin dapat pahala, dapat pahala baik atau tidak baik itu tidak penting. Tak bagar atau tidak makanya tugas, -tugas kamu sebagai itu berapa ada orang bagar, tidak bagar tu allah yang atur. Jadi tak butuh alat nasi, terakhir cuma tak orang di masjid bosan, kenapa? Tidak ikhlas ya, khawatir. Sebenarnya yang dikatakan ribuan pada akhir pun dua orang Pahalannya tetap dapat Makanya para kuidrat itu tidak boleh Baik Jadi orang tidak boleh putus masa ya Bisa ke negara lain. Ini surat lah. nama Allah Alhamdulillah, kalau aku yang aku cintai, saya ingat menghadirkan di sana sini, begitu besar ni banyak orang-orang yang orang tua. Maka saya hanya sekenal mengingatkan setelah kali kamu lagi lupa, orang tua, orang tua, orang tua, akhirnya surat dibaca, bisa mengajari Ibu-ibu di belakang ini ada tempat kamar mandi. Setelah itu nanti kembali ambil posisi taktil sama hari Para Kali kalau hari ini tidak terambil baik, artinya kalau sholat tertinggal, mungkin suatu saat terlupa. Namanya kita nyoba. Intinya kami sampai gara-gara kita haji, sholat maghrib yang hilangnya, ruki, okay? Ruki sholat maghrib nanti segera. Jadi kalau itu sekarang ambil air wudhu, setelah ambil air semuanya ambil posisi direkt kalau itu macam namanya kegiatan di